Piață de fructe Gutui, lumini cu frunze sub soară, Iad roșu plin de flăcări, lubenițe Grav pepen copți sub dobrogene arșițe Coarcuite coapse de vioară Sâni, feciorești și calzi de jupănițe Golașe pere, galeșă comoară Dulci prune, umez ochi de căprioară ciorchind de struguri Ugere de vițe. Ah, paradisia celor podoabe, Cădelnițe de piersici și de mere, Explozii vegetale pe tarabe, Munți de parfum, azur și juvaere, Cerească fecundarea cărnii roabe, Rut sacru-nimi în perechiere. perechere. Treia noua 1968